Я звертався до всіх, але дивився у цей момент тільки на малюка. Жили на його шиї здулися, на чолі виступили краплі поту, виразно помітні на білій, наче папір шкірі. Хвилина, друга,